Du ba Radio Tiana Aquí passen dos minuts de dos quarts d'onze del matí, moment de saludar a la farmacèutica de la farmàcia Brufau, Anna Maria Fornés. Molt bon dia. Hola, bon dia. Que ens acompanya una setmana més i ja sabeu que estem fent aquest monogràfic del tema de deixar de fumar, doncs, eh, perquè molts de vosaltres us haureu plantejat fer-ho i per tant us estem donant algunes eines, no? perquè sigui una miqueta més fàcil o que tingueu una mica d'orientació. Avui, últim capítol, s'ha entrat en què? Uh, doncs uh, l'última vegada que vaig venir ho vam deixar en el dia D. Uh -huh. O sigui, arriba el dia en que, uh, que t'has fixat per deixar de fumar. Que ja vam explicar que, que s'havia de triar molt bé aquest dia D, eh? Sí. Que no era de dir, ai, vull deixar de fumar, doncs ho començo a fer demà, no. No, perquè vam dir que és un procés que s'ha de preparar. Llavors, se suposa que quan has arribat al dia D ja estàs preparat. Uh -huh. Està preparat, què vol dir? Doncs vol dir que mm, ja has controlat aquelles cigarretes que són automàtiques i que t'obligaran a fer un canvi d'hàbits. Un canvi d'hàbits vol dir que si associes eh, la cigarreta amb un cafè, doncs hauràs de mm, no prendre cafè, canviar el cafè per alguna altra beguda que no sigui estimulant. Però, clar, també s'ha de pensar que aquests canvis són temporals. O sigui, això no vol dir que no puguis prendre ja mai més cafè, uh -huh. sinó que mm, mentre dura aquest procés d'aprenentatge, de, vi de viure sense cigarreta, doncs hauràs de també deixar aquells hàbits que associes al tabac. També hauràs... Això no ho fa més complicat, però, perquè diran si ja és difícil deixar de fumar imagina també que hi ha molts addictes a la cafeïna també, eh? Que sí. funcionen allò que si no es prenen un tallat eh, o un cafè amb llet eh, quan, quan es lliven no funcionen. No però si es tracta d'una persona així, voldrà dir que haurà d'haver bus buscat una alternativa a aquesta situació. O sigui, uh -huh. eh, et pots prendre igualment el cafè, et pots prendre igualment el tallat, però has de tenir en compte que sempre l'associes amb el tabac i que en aquest cas que estàs deixant de fumar, no podràs fer-ho. Uh -huh. Llavors, si t'implicarà més ansietat, doncs millor treure-ho, no? Sí. És una mica valorar-ho, posar-ho en una balança. És allò que dèiem de... és un procés difícil, però mmm, que no és, no és impossible arribar a portar-ho a terme. Uh -huh. Una altra cigarretta automàtica, mmm, si les has de deixar, vol dir que has de tenir les mans ocupades. Per exemple? També hauràs d'haver avaluat què faràs en aquells moments de desig intents de fumar, uh -huh. que es diu cravings, o sigui, què faràs? Si beuràs un got d'aigua, si menjaràs, picaràs alguna cosa, que en aquest cas se, es recomana que sigui doncs un, una peça que sigui light, un xiclet, un caramel sense sucre, una pastanaga... Clar, perquè després també hi ha associat aquelles eh, qüestions no, de, de dir si deixo de fumar m'engreixaré. Home, no és que deixar de fumar engreixi, això no és així, sinó que aquesta ansietat, si la derives al menjar, no?, doncs, evidentment... De fet, eh, hi ha una relació entre el fumar i, i el pes. Mm. Per què? Perquè eh, la persona que fuma crema, eh, té incrementat el que se'n diu el metabolisme basal. Mm -hmm. O sigui, que crema més calories. Ah, doncs mira, llavors sí que té a veure, no? O sigui, el, sí. el mite no és tan mite, sinó no, una realitat. No, no. I a més a més, el fumar també treu la gana. Llavors, què passa? Que a la que deixes de fumar, primer que eh, disminueix aquest metabolisme basal. O sigui, cremes menys calories. Uh -huh. I a més a més eh, augmenta, tens més gana. Això s'ha d'afegir que eh, moltes vegades substitueixes una cigarreta per una peça de menjar. I a més a més, quan deixes de fumar recuperes el, el sentit de l'olfacte i el sentit del gust, la qual cosa vol dir que menges més de gust. Ah, que això és una part positiva, eh? O sigui, això no és sí, negatiu. No, no, no, no, ni molt menys. Dir que gaudeixes més amb el menjar que la gent que potser porta molts anys fumant dirà, home, vols dir? Sí, sí, sí que és veritat, perquè a més a més és un dels beneficis que s'observa més immediatesa. És dels que es nota més de pressa. Allò, tenia el gust eh, dels aliments, notar-lo més, sí. o l'olfacte, no? Sí. Uh, de tota manera, aquesta, aquesta situació que t'he plantejat, en principi, hm, ha de durar entre un i tres mesos, o sigui que eh, passat aquesta, aquesta fase es normalitza, no vol dir que sempre tindrem més gana, que sempre... Clar. O sigui, el nostre després s'acostuma i ja està. Però sí que... Al principi. Al principi, doncs, que moltes vegades, especialment dones, no? que diuen, home, és que jo vull deixar de fumar, però tinc por que això impliqui que m'engreixi uns, uns quilets, no? És possible, no? Sí. És que, de fet, l'augment de pes és un dels principals mot motius de recaiguda, principalment entre les dones. Però, clar, sempre s'ha de dir que eh, un parell... 3, 4 quatre quilos, eh, es, és normal que una persona que deixa de fumar s'engreixi. Uh -huh. Tot el que passa d'aquí ja s'ha de controlar. És per això que també quan fem un seguiment de la persona que està deixant de fumar, un dels paràmetres que es controla és el pes, uh -huh. perquè si s'arriba a un, un excés, diguéssim, o quan veiem que estem superant els límits, doncs llavors s'ha de posar un eh, s'ha de posar un, un tope diguéssim, i s'ha de vigilar clar, perquè allò no es dispari no? perquè sí. l'ansietat tampoc es derivi en allò cronicitat de menjar amb ansietat i que no siguin 3 mesos sinó que sigui una mica més, sí. més llarg que no, no substituïm eh, l'hàbit de fumar per l'hàbit de, de picar, per exemple no? És o sigui, que allò de, que deia tu de, de substituir o, o de tenir una estratègia a l'hora de que saps que t'arribarà el moment d'ansietat no? doncs sí. hem de tenir una estratègia sí. doncs eh, un, pot ser això o veure beure un got d'aigua o beure una infusió o picar alguna peça però que sigui light mm -hmm. i que no sigui fer sempre el mateix o fer, per exemple respiracions profundes o, o canviar de lloc o de feina que s'estigui fent o recordar els motius que t'han portat a deixar de fumar. Per això dèiem que és important escriure-ho, perquè eh, sempre pots acudir a aquella llista Clar. i, i repassar-la. A més a més de que eh, incentiva la teva motivació, eh, també estàs utilitzant aquell temps que dura el desig doncs, en llegir, en tenir les mans ocupades, en tenir la ment ocupada. Uh -huh. També es pot, eh, en un moment d'aquests es pot valorar l'esforç que fas de dir, és que he arribat fins aquí, doncs quina llàstima que per tres minuts que dura aquest desig intens, hagi perdi tota la feina feta. Que és veritat, no?, que, que és un pensament que, que potser te l'hauria de fer una altra persona, no?, perquè a vegades amb l'ofuscació o amb l'ansietat i això, doncs no acabes d'analitzar-ho i, no, i portes dues setmanes sense fumar i estàs amb l'ansietat i ho engegaries tot a pastafang, no?, doncs potser tenir aquells que tu deies als vigilants, no?, sí. aquells del teu voltant que has anunciat que realment estàs fent un esforç per deixar de fumar, que et diguessin, home, val la pena que aquests, aquestes dues setmanes el sacrifici serveixi per a alguna una cosa, sí, no? Sí, sí. A més, també s'ha de tenir en compte que aquest desig intens cada vegada és menys freqüent i cada vegada és menys intens. Uh -huh. I també s'ha de tenir en compte que si aquest desig intens eh, es repeteix eh, massa, eh, també pot ser un signe de que la, el tractament que s'està seguint en el cas dels tractaments substitutius de nicotina no està ben pautat, perquè una de les finalitats d'aquests tractaments és justament això, no? evitar eh, més que evitar mm, el, aquests moments intensos és evitar el, el, la síndrome d'abstinència, però és clar, si aquests moments intensos els tens molt sovint, vol dir que que quasi potser el que estàs tenint és la, la síndrome d'abstinència. O sigui aquests tractaments substitutius, ja sigui amb um, doncs, carmels o xiclets de nicotina o, o el que sigui, uh, el que intenten és que, que el pacient tampoc ho passi malament. És sí, a dir que, aquesta és la finalitat. Que és sí. deixi de fumar, que el pacient ha de posar un esforç, però que tampoc ho passi malament. No? Per això és, és important fer, fer, eh, fer aquest procés amb l'ajut d'un professional que et pugui assessorar.. Clar. I justament per exemple, eh, s'utilitza moltes vegades els pagats de nicot de nicotina mm -hmm. i per aquests moments de desig intens s'utilitzen els caramels o els xiclets, per exemple. Molt bé. Uh, dèiem que partíem de la base, que ja hem posat aquell dia D, que, que comencem ja... Uh, o sigui, ens deies que ens trobem en certes fases, no? Sí. O sigui, que podem anar uh, evolucionant i que sempre el camí es cap a millor. O sigui, això és veritat, no? Que al principi és més complicat i després va, sí. va ser més fàcil. Uh, de fet, està molt ben estan establertes cinc fases uh -huh. en aquest procés de deixar de fumar, que van molt associades doncs, a a les pautes amb què es disposen les visites de seguiment. Per exemple, durant la primera setmana, 7-10 set, dies, la fase és la fase d'eufòria. Què vol dir això? Vol dir que eh, l'entorn et recolza per la decisió que has pres comences a trobar una sèrie d'avantatges físics. Doncs no et canses eh, tan aviat quan puges les escales, eh, respires molt millor i tens la, la síndrome d'abstinència, més o menys intensa. Uh -huh. No l'has de tenir, si sí, el tractament està ben pautat. Llavors això fa que et sentis mh, alegre, no? Mh, estic content perquè eh, estic, eh, he deixat de fumar. A partir dels, dels 10-15 dies ja comença a manifestar-se el que en diuen la fase de dol. o sigui, <ríe> És curiós, no? Sí. El nom d'aquesta fase. Sí, perquè eh, disminueix la motivació, la gent del teu voltant ja no està tan pendent, potser, ja no mm, es manifesta, et manifesta que estan tan contents, uh -huh. eh, augmentar la gana, eh, mm, penses... Mm, quan veus algú que fuma, doncs... Eh, és allò que de dir... El trobes a faltar. Sí, no? Llavors és aquesta etapa de, com de, de caiguda, de dol. Cap al mes ja ve el que en diuen l'etapa de normalització, que és allò que dèiem, que la, la gana està normalitzada, està regularitzada, però aquí ja també hem d'augmentar eh, la guàrdia. Hem d'augmentar la guàrdia, o el, volem dir que hem d'estar més alertes, doncs, per exemple, en aquells moments difícils que dèiem... Eh, que et recorden l'hàbit, et recorden que, que fumaves uh -huh. i comences ja potser a dubtar una miqueta de si ho podries controlar o, I, o no? de si una cigarreta potser no passar res, sí. no? I això és el, eh, el que en diem la fantasia de control. Mm. Fantasia de control. És un, una, una descripció molt clara de quin moment és. Vol dir això, vol dir que una cigarreta no... Perquè com que ja porto un temps sense fumar, ho he sí. aconseguit, doncs una sí. tampoc no passarà res. I això, parleu amb els fumadors que ho hagin intentat, amb els exfumadors, fumadors diran que no, no, no és no és així. Aquest control és justament una fantasia. Perquè en fumes un, però llavors es tornen a activar una mica doncs tots aquells mecanismes cerebrals de què parlàvem uh -huh. i ja hi tornes. Eh, al cap dels tres mesos hi ha aquesta fase que en diem la fase de, de consolidació o sigui que ja tens una certa seguretat eh, passa allò que dèiem que cada vegada tens me, menys desitjos i són menys intensos i eh, és l'any a l'any que podem considerar que aquella persona ha reeixit en el seu esforç de deixar de fumar. S'ha de dir que una persona, un fumador, mmm, que ho deixa, mm. eh, és un exfumador, O sigui, eh, al llarg del temps, els seus riscos a nivell de salut s'equiparen als d'una persona que no ha fumat mai però mh, sempre tindrà aquell record del tabac. I això la majoria de fumadors també t'ho diuen. Però de la, fet, no, que han deixat de fumar, vull dir. Clar, uh, que el que sí que moltes vegades es diu és que un fumador és un fumador tota la vida, no? És a dir, que ja no, no diem ni exfumador, sinó que podem dir que, que continua sent fumador, que si mh, torna a doncs fumar-se una cigarreta i ai, demà també, i demà també, doncs que és probable no? que, que el plaer de, de, de fumar el té interioritzat no? i que per tant doncs, sí. pot recaure no? sobretot aquelles persones que fumen perquè els hi agrada Clar. i per això és que hi ha gent que pensa que només fumar una cigarreta no és fumador i no és així una persona que fuma una cigarreta al dia és tan fumadora com, qualse com qualsevol altra que fuma més. Mm -hmm. El que passa que és que o els prejudicis per la salut són diferents, no? Evidentment, el nivell de nicotina que té una persona que es fuma un paquet sencer al dia no és el mateix. No, no, no, no. però sempre hi ha el risc aquell de d'una cigarreta, es, es passa dues, es passa... D'anar augmentant, a sí, sí. Sí. Dèiem, l'última fase, per tant, és la de l'exfumador, que, que per tant, poden passar anys, és a dir... I tant, però som... hi ha gent que ja ho deixa definitivament. Que després també és que s'ha comentat molt que després hi han segons quins exfumadors que són els més radicals no? respecte sí. al fum o respecte a la tolerància a les altres persones quan estan fumant, doncs, que sí que són els més de no vull una cigarreta al meu voltant en cap moment, no? Sí. Això sí que és veritat. Eh, ha... Deies que en aquesta fase, de, de, doncs de control o de la fantasia del control eh, estan aquest primer any no? però mm, es pot dir que hi ha una, un risc de recaiguda més enllà d'aquest any sí. de tractament o no? Sí, sí que hi ha riscos de recaigudes de fet hi ha diferents causes de, per recaure uh, hi ha um, causes fisiològiques, psicològiques i socioambientals les, les causes fisiològiques quines seran? S són la síndrome d'abstinència, principalment, i l'augment de pes. És aquestes causes es donen els primers, els primers eh, mesos que, que ho estàs intentant. Uh -huh. Llavors, més enllà poden aparèixer les causes psicològiques, és a dir... Eh, que hi ha una motivació que de fet no estaves prou ben motivat per deixar-ho o perquè tens un estat emocional negatiu o bé perquè estàs visquent esdeveniments estressants que et superen i que et fan recaure. Clar. I després hi ha les causes socioambientals que normalment són les que es donen més quan ja fa molt temps que has deixat de fumar. Per exemple, les celebracions. Uh -huh. Per exemple... Jo una boda. Per exemple, la pressió del grup. Eh, allò que et diuen, eh, t'ofereixen la cigarreta. No, no, que jo ja no fumo. I llavors et tempten amb la fantasia del control. Clar, tot da, això... home, però un dia tampoc no et passarà res, no? Per exemple. O... sí, són aquestes situacions en què, bueno, com que ja ho he deixat, doncs no passa res per una cigarreta. Mhm. Uh -huh. I, si em permet, jo volia dir que quedés sí. clar primer que eh, quan una persona deixa de fumar, els objectius que s'ha de plantejar han de ser a curt termini. O sigui, llevar-se cada dia dient, avui no fumo. Perquè moltes vegades els fumadors pensen, és que ja no podré fumar mai més a la vida. I <ríe> això els ofusca. <ríe> doncs no, avui no fumo. Uh -huh. Quan ha passat avui, mira, veus? no he fumat, perfecte, l'endemà, avui no fumo. I això, doncs, que dia passa, any empeny, no?, com es diu popularment. És, mica, és que amb això de deixar de fumar, suposo que no sé si t'has d'enganyar una mica així en general a vegades és una tècnica que funciona uh -huh. i després una altra cosa quan a les recaigudes és que um, una recaiguda no és un fracàs uh -huh. o sigui, no ens hem d'amoïnar perquè no hem pogut hi ha situacions allò que a vegades ens frustrem no? sí. de dir, és que, que ho he intentat... no que és que no tinc prou voluntat, és que no me'n sortiré mai, no uh, és allò de dir la resiliència no? que caus però te tornes. et tornes a aixecar a més a més, amb, amb, amb tot l'aprenentatge que t'ha suposat tot aquell procés que has anat seguint mm. i el motiu de la recaiguda. O sigui, mm -hmm. que no defalleixi i que... Que ho aconseguirem, sí, veja. Sí, sí, sí. Bé, tenim una trucada uh, que ens volen fer en directe sobre... Uh, Posa't els, oh. uh, sí, posa els cascos que t'estava assenyalant per veure que la pogués sentir. Uh, hola, bon dia. Hola, bon dia. Amb qui parlo? Soc Maria. Doncs Maria, què volies preguntar? Aviam, mira, jo fa set mesos que he de fumar, hmm. perquè resulta que vaig agafar una pneumonia i em van receptar uns ventolins, i un era un formicol que porta cortisona. Això era un 23 d'agost, a les 12 de la nit que prenia la primera xuflada, com en dic jo, de ventolins. L'endemà al matí m'aixeco, vaig per encendre un cigarro, i era tal... ...fàstic, però fàstic, que fins ara... ...i el que a mi em mm, rola pel cap és que... Eh, ...estic amoïnada amb el sentit de dir... ...ni l'he trobat a faltar, i al contrari, quan penso... ...en l'angoixa la i el mal rato que vaig passar... ...en algú d'aquell cigarro que em nava a fumar... I, ...estic espantada, inclús vaig demanar hora a la doctora... ...per dir-li, em diu, no dona, no, diu, no... no". I tu vés preguntant a gent que hagi deixat de pomar, a veure què et diuen. I sobre el pes, entre la menopàusia i el tabaco, 14 quilos. déu nhi eh? Sí. Uh, te... Hola, Maria. Hola. Mira, t'he de dir que, doncs, que quasi que celebro que trobessis aquest Ah. aquest mal gust en la cigarreta perquè molt. és que realment és, tu no te'n recordes però segurament que la primera cigarreta que vas fumar vaig caure. tenia el mateix gust que la que tenies <ríe> que, el que, vas tenir, que el que vas notar ara no ho sé però vaig caure enrere i mira, és molt probable és molt probable que, que tu no, fumis, no fumessis realment perquè t'agradava sinó per altres motius I no, hi ha... perquè hi havia, hi havia moments que deia, va però Veus? Plantania. Veus? És allò que deiem de del, del fumador social, no? De sí. que ja als la... hàbits, no? Ja sí, sí, hàbits. Sí. El el parquè fuma una persona és molt individual. Uh -huh. un, un, són motius que cadascú té els seus. Però mira, en aquest cas de Maria, doncs una qüestió de salut va portar a que el seu sí. cos rebutgés fins al fàstic eh, les sí, cigarretes. Sí. No? O sigui sí, que... Aquest dia estàvem a casa en Raonanda, de... perquè tinc un paquet a casa. Mm. Perquè el mateix dia que em trobava malament, el meu germà va portar el xarop que em van receptar també, i em diu com que m'han sobrat diners que portat tabacos. <laughs> i tinc un paquet d'educados a la vitrina. Mm. I l'altre dia a casa, per, parlant, diu el meu fill petit que té odi al tabaco. Mm. Bueno, petit, 28 anys. Però sí. és que li té odi. Mm. I, clar, el primer que et van dir, aviam quant dures. Ah. Jo vaig dir, pues, aviam, no ho sé, però si aporto ja 15 dies, pues, ho puc intentar. Mm. Aviam quant dures. I ara sóc ja que dic, bueno, què, que és que no em ho res. Bé, sí, que sí, mesos, sí, sí. Doncs, l'altre dia m'ho deien. I em diu, el meu home diu no agafaries un cigarro? I dic, ah, calla! És que, calla, que també la, que la família... Déu-n'hi-do, eh? I no, però és una i de veritat que jo estava sentint, dic, vaig a preguntar aviam, uh, no tenies símptomes de, de trobar-lo a faltar, ni res d'això? És bo? Uh, o No no és ni bo ni dolent. Ah. Vol dir, jo penso que més aviat és bo, perquè t'ajuda a, a, a deixar-ho definitivament que el fumar és el que re, realment és dolent. Uh -huh. sí. o, o sigui que jo, mmm, quasi que millor, que millor que no que que no agis no tot res. Espantar. Sí, sí, sí. Ni, sí. Ni que me'n van gir darrera com molta gent que ha deixat de fumar que se van a darrera de Sí, sí, sí. Mai ull, que no. Vol dir, és que no no Vol dir que la teva dependència era molt baixa, molt baixa, molt baixa. Però fumava, eh? Perquè sí, sí. Perquè un paquet i Sí, sí, perquè és això que dèiem, és un, és un hàbit, és una adicció. Era encendre el cigarro perquè sí. Sí, Exacte. sí, sí, sí. Bé, doncs mira... I sí jo vaig així fins ara, eh? Molt bé, doncs Maria, doncs et, sí, et felicitem per aquests set mesos, ja que la família, escolta, no t'anime, nosaltres t'animeu, eh? Que... Sí, t'animeu, sí, sí, Feli... eh? Només els hi tinc que dir que no envieu res. Ah, molt Quan bé. Quan portem mama, perquè ja dic, i a casa l'única que fumava era la nena jo, ah. perquè ni el meu home ni els dos nanos, ni provar-ho mai a la vida. Molt bé. I I doncs, bé doncs Maria, bé. felicitats. Vinga, merci. Gràcies. molt bé. De bon adéu, dia. Adéu, adéu. Doncs bueno, testimoni d'algú que sí que, com dèiem, ho ha deixat i cada de moment porta 100 mesos i en aquest cas d'un tema de salut, però és veritat que a vegades també doncs això de, la decisió de deixar de fumar ve derivada d'una doncs, visita al metge, d'un sí. atac de, del que sigui, d'asma, d'alguna qüestió així de salut que has trobat malament, doncs, i t'han dit, mirat deixa de fumar de veritat perquè si no acabarem malament, no? Sí, per això nosaltres i els metges i tots els, tot el personal sanitari sempre portem aprofitem la mínima ocasió per, per, per encoratjar no? sí, per encoratjar la gent a, a deixar-ho. I bueno, aquesta senyora és un cas és un exemple d'això que diem de la individualització, que cada persona és un món uh -huh. i que cada persona fuma per motius diferents, ho deixarà per motius diferents, ho farà de maneres diferents. Molt bé, doncs deixem aquí el capítol, com dèiem, de deixar de fumar, perquè crec que hi ja hem tocat diverses fases i hem, ho, ho hem deixat fàcil, eh? Ho hem deixat amb recomanacions ben fàcils. I, i sobretot que, que això, amb la recomanació principal del que deies, no? De, de si prenem la decisió, doncs podem anar al centre de salut o a la farmàcia, sí, a algun sí, lloc sí. Doncs, que ens puguin ajudar, no? Que no, que no estem sols que els fumadors que ho volen deixar no estan sols. Molt bé, doncs Anna Maria, moltíssimes gràcies i que a vagi bé. A vosaltres, gràcies. gràcies. Bon Adéu.